Godmorgen og velkommen til Euronvestor Morgennyheder. Det er onsdag den 9. august, og i dag skal vi høre om, hvilke af de store europæiske aktier, der har klaret sig bedst i år. Vi skal også blive et stort amerikansk selskab, der tvivler på sin egen fremtid, men vi begynder et helt andet sted. Vi skal nemlig høre om den eufori, Danske Novo Nordisk med sin massiv fremgang i går fik spred på Wall Street. Du lytter til Euronvestor Morgennyheder. Mit navn er Laura Rossov. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk lukkede tirsdag i en stigning på hele 17 procent. Og den gode stemning i går smittede i den grad af på Wall Street, hvor der er jagt på selskaber, der vil kunne lukrere på et voksende marked for vægttabsmedicin. skriver MarketWire. Novo Nordisk aktion tårt i vejret, efter selskabet annoncerede positive hjertekardata for sit guldæg, Wegovy. Studiet viser, at Wegovy reducerer risikoen for alvorlige hjertekarsygdomme med 20 procent, og selvom dataen kun gælder for novemiddel sværmer amerikanske investorer – og mange andre børsnoterede selskaber, som de mener vil kunne tage en bid og med markedet. Det gælder blandt andet WW International, der er bedre kendt som Weight Watchers, og som bruger Oprah Winfrey som kendt frontfigur, og som steg knap 13 procent. Selskabet har for nylig købt et telefirma, der udskriver recepter på vægttabsmedicin via telefon. Der var også rift om Viking Therapeutics, der arbejder på et vægttabsmiddel, Her led gevinsten på 12,6 procent. Derudover ser Novo store konkurrent i Lilly knap 15 der håber at få sit middel til at se godkendt til vægtaget i slutningen af i år eller i starten af næste år. Et afkast på 120 Det er, hvad den bedste aktie i det europæiske indeks Stock 600, har leveret i år, og dermed er selskabet på vej til deres største årlige stigning nogensinde. Selskabet, der er tale om, er den britiske flymotorproducent Rolls Royce. Selskabet Rolls Royce skal ikke forveksles med det berømte luksusbilmærke, som er blevet frasoldt for mange år siden, og som i dag ejes af den tyske bilproducent BMW. Den enorme stigning skyldes ifølge Bloomberg News en hurtigere end forventede genopretning af efterspørgselen efter motorer til fly, som bruges til langdistancerejser. Det har sat gang i håbet om, at selskabet kan genoptage udbyttebetalinger, efter de blev stoppet under coronapandemien, hvor der blev lukket ned for internationale rejser. For to uger siden kom Rolls-Royce med en markant opjustering, der øgede forventningerne til driftsresultatet til det dobbelte af, hvad analytikerne havde forventet. Opjusteringen skyldes selvfølgelig Rolls-Royce, at en øget efterspørgsel efter flyrejser har skabt større behov for vedligeholdelse af flymotorer. Efter opjusteringen kommenterede JP Morgan-analytikerne David H. Perry og Alessandro Rossi-Pulvara på selskabets prissætningskraft i en note. De skriver blandt andet, vi har været meget skeptiske omkring, hvor Rolls Royce vil være i stand til at hæve sine priser som markant, men det ser ud til, at vi tog fejl. WeWork, der udlejer kontorpladser i kontorfællesskaber verden over, har selv væsentligt tvivl om sine muligheder for at fortsætte driften. Det skyldes store tab på op mod 700 millioner dollar i første halvår og en række opsagte legemål eller medlemskaber, skriver MarketWire på baggrund af Bloomberg News. Ifølge Rework er der tvivl, om selskabet kan anses som «going concern», hvilket er et regnskabssprog for, om det kan fortsætte sin drift. Er det ikke tilfældet er alternativet, at selskabet rekonstrueres eller går konkurs? Selskabet agter dog nu at forsøge at reducere sine lejeomkostninger og øge omsætningen. Desuden vil der blive forsøgt at rejse ny kapital. Aktien i Rework falder tirsdag 4,5 i eftermarkedet til 0,20 dollar. Dermed er markedsværdien reduceret til lidt over 420 millioner dollar. Det skal sammenlignes med en børsværdi på 9,4 milliarder dollar, der selskabet blev hentet ind på børsen via en fusion med et såkaldt SPAC-selskab i oktober 2021. WeWork-aktien er faldet 95,5% i løbet af det seneste år. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan følge nyhederne på jøvinvester.dk i løbet af dagen, og husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med.